Jag är ju trots allt bara 50, Ja, år. man är ju skitliten. Mm. När behöver man en sygonsulent som mest? Jo, det är efter gymnasiet. Ja. Nu kanske jag snarare skulle tänka mer på det och liksom åka iväg ensam sådär. Hej och, Hej. och välkomna till... <skratt> <skratt> till våran podd. Mm. Anna och Amandas podd. Mm. Eh, ja, det här är alltså en podd som vi eh, har kommit på att vi ska starta. Och mm. det är egentligen en seriös podd, även om det låter som det. Eh, och vad är syftet med den här podden, Anna? Ja, men syftet är att både du och jag har ju eh, lyssnat på väldigt många poddar. Mm. Han och Amanda, eh, Christian Lok... Eh, gynningspodd det, liksom, det har ju blivit en grej nu att man ska göra en podd mm, eh, och många pratar ju om så här, vardagliga problem och eh, vad eh, ah. om livet helt enkelt mm. och vi kände väl att vi ville göra en podd som riktar sig mer till de yngre och det är väl så den liksom föddes lite mm. på en strand i Barcelona mm. Mm. lite som en eh, stora ja exakt en storbror <laughs> Exakt, man kan ha stora syster i en Nej men så att det, det kommer kanske vara lite flamsigt och tramsigt. För vi sitter ju faktiskt här på landet ja. helt själva ute i Rimforsa. Och har ingen tv, ingen radio och vi lyssnar bara på en brasa mm. som sprakar här. Så att vi har kört några omtagningar men jag tror att det går bra nu. Ja, nu går det bra. Ja. Um, och, men det känns jättekonstigt. Lite ja. konstigt Ja, men det är såklart det känns det. konstigt. Vi, det är ju som att vi sitter och samtalar lite stelt så. <laughs> men jag tror att, jag tror att det, det kom... kommer... Det kommer nog mjuka upp sig. Ja, det tror jag också. Eh, men i alla fall så kommer vi i den här eh, podden prata om olika eh, som sagt olika saker i livet. Vi kommer prata om... Eh, Kärlek. Allt, ja, alla olika ångest. slags... Precis, alla olika slags problem, eller egentligen inte kanske problem heller men olika saker som man ställs inför när man helt plötsligt inte är barn längre utan ska växa upp och gå mot vuxenvärlden och, eller om man precis befinner sig i barnen och vuxenvärlden så är det ju faktiskt många saker som vi båda två har upptäckt och vi har upptäckt ganska lika saker fast kanske olika vid olika tidpunkter mm. men och det som jag har märkt framförallt är att vi att det är väldigt väldigt många som tänker och går runt och grubblar och oroar sig och funderar på exakt samma saker och kvällens tema är ju då eh, vägval mm. men eh, om jag bara ska presentera mig kort då, så heter jag Anna, eh, är 26 år bor vid telefonplan ansvarig för en personalpool och har lite kundansvar på mm. en konsultfirma mm. eh, har en sambo eh, sen fem år tillbaka som även är bästa kompis med Amandas pojkvän. Så att då bollar jag över till dig Amanda. Ja, eh, jag heter Amanda och jag är eh, 25 år och är, bor i Stockholm i Nacka med min sambo som är bästa kompis med Annas sambo. Och det var inte så vi, jag Anna träffades. Vi kommer till det sen. Eh, hur vi känner varandra. Men eh, där bor jag. Eh, jag är personalvetare. Eh, blev klar för inte så länge sedan och jobbar nu på en, en stor organisation där på personalavdelning. Eh, och hur vi... Hur känner vi varandra egentligen Anna? Ja, det första minnet... Ja, vi träffades ju i femman. Det dröjde väl ett par år innan vi verkligen blev vänner. Mm. För sen, eh, det var i sjuan så jag i en annan klass. Så är i åttan egentligen som vi verkligen blev kompisar. Mm. då började du i min klass. Mm. Eh, och så blev det ett stort tjejgäng. Ja. På åtta personer. Ja. Och det kommer också komma till i podden. att Det här med att när man är i ett stort tjejgäng eller killgäng. Och sen kanske man tvingas att välja olika skolor. Hur ibland den här tryggheten då eh, försvinner. När man har haft kanske ett tjejgäng på åtta personer. Eller mm. två eller tre. Eller, mm. Och man tvingas göra just det här valet att ja. kanske splittras. Ja. Hur det påverkar en och hur det påverkar oss i våran lilla klick på åtta personer. Mm. Eh, men det var så vi träffades i åttan. Eh, och sen blev det ju så av de här åtta att några höll kvar. Vi, är väl, vi har ju fortfarande kontakt allihopa. Ja. Eh, men folk på väldigt utspridda. Eller i alla fall några. Någon, en bor i Australien. Bland annat. Eh, och... Ja, vi har ju bott ifrån varandra också. den här mm. tiden Men sen så blev vi började jobba på samma jobb under gymnasiet. Ja. Eh, och vi var en liten... Det var du och jag och vår tredje kompis Becka. Som blev ett, en liten trio där. Mm. I, om det var i ettan eller tvåan på gymnasiet tror jag. Mm. Eh, och började umgås mycket vi tre. Och sen så flyttade du och jag till Spanien tillsammans. Till Barcelona. Mm. Eh, vilket egentligen... Jag vet inte då om jag... Alltså, du, var ju, du var ju verkligen en av mina bästa vänner. Men jag tror inte att jag då tänkte så här, Anna är verkligen min bästa. Alltså, det var, vi, då var det fortfarande det här. Det att vi tänkte vi var... jag. <laughs> det har alltid varit det. Ja. <laughs> Första gången jag såg det. <laughs> nu, nu, nu bryter vi. Ja. Jag. Nej, men, jo men klart att du var en. Men jag tror alltså, nu när jag tänker tillbaka på det så var det nog inte. Du var nog fortfarande. Du var ju en väldigt, väldigt. Du var nog en av mina absolut bästa vänner såklart. För att vi jobbade ihop, vi umgicks väldigt mycket, men, men vi var ju fortfarande eh, två tjejer i det här stora gänget. Precis, vi hade inte hittat varandra Nej. i det här stora gänget. Nej, det hade kanske känts lika naturligt för mig att flytta till Barcelona med någon av de andra tjejerna. Ja. Kanske inte riktigt vem som helst, där, men någon, alltså, nu ska jag inte gå in och sortera ut det, men... Men i alla vissa fall... hade man bättre kontakt med ja, andra. Ja, och vissa var, vissa var ju verkligen, eh, man träffade varandra eh, för att man hade kanske en träff med alla åtta. Ja, precis. Det var inte så ju så att man kanske skulle ringa dem, den personen, och ta en frika nej, själv. Nej. Utan det var ju verkligen det som höll oss ihop. Att alla hade en koppling till alla. Ja, vi och hade ju lilla hade julafton bet. ihop mm. varje år. Mm. Och sådär. Men i alla fall vi, vi flyttade till Barcelona och där blev det ju verkligen Ja, där blev vi ju verkligen verkligen bra kompisar. Ja, ja. Såklart. Och sen så har ju det hållit i sig. Ja. Precis. Ja, så nu är det eh, så. Och nu det... också som vi sa våra pojkvänner är ju kompisar så att vi umgås ju väldigt mycket allihopa. Ja. Så nu har ju blivit ett annat typ av gäng. Ja, kan man säga. Har gäng. Låter väldigt tråkigt men ja. det, är det är väldigt Nej, ja. Det är, det är väldigt kul. Det är jättekul. Och fira midsommar och andra högtidligheter med varandra. Mm. Det kanske vi också ska ha som ett ämne. Att vi pratar om eh, det här med par. Alltså att umgås i par och liksom kontra på umgås i ett ja. Och också tänker jag alltså nu har ju vi haft en sån himla tur alla vi. Eh, att vi har partner som vi tycker om och att, vi, att de tycker om varandra. Att det, liksom, att det funkar allting och sådär. Men jag tror att säkert att det är många som tycker att såna här pargäng är skitjobbiga ja. om man är singel. Och parmiddagar, det finns ja. många som tycker jag är jätteknäpp när jag säger att vad kul det är att på parmiddag. Och ja. ja. det är ju någon annans värsta mål ja. att gå på en parmiddag. Ja. Men, ja. men sen har jag läst också en forskare som sa att andra par eller par stärker andra par stärker varandra. Ja. Så par som umgås i par. Aha. stärker varandra par, parmässigt. <laughs> för att man då kan se ja men så där gör de eller eh, sådär räddar de ut det där problemet. Ja, eller säkert. Så att eh, man växer nog av att umgås i par än att bara sitta hemma med sin pojkvän ja, kanske ja, då gud, ja. och glå på tv. Och framförallt eller. så är det ju nu kommer vi från ämnet här men framförallt så är det ju väldigt bra tycker jag att eller jag tror att det är väldigt bra för relationen att umgås med sin partner liksom med andra. Alltså att, man, att jag får liksom vara med Viktor när andra är med och höra honom berätta saker och höra liksom hur mm. han... Mm. Alltså det, är, det visar ju... Han visar ju såklart, det gör ju alla. Han visar såklart upp andra sidor än han träffar dig liksom, än man bara visar upp för mig. Och sådär. Så mm. det, jag tror att man lär sig väldigt mycket om varandra och ser varandra umgås i stora grupper. Mm. Sådär. Men det var verkligen ett sidospår. Eh, för att idag så ska vi prata om Dagens tema är vägval. Mm. Eh, lite som du pratade om innan. Att, eh, just det här när man börjar. Liksom, ja, när man helt enkelt ska välja, välja riktning. Livet blir ju liksom inte bara eh, som det blir av sig själv. Någonstans så, så kommer man, man hela väg själv. Ja, och välja vad man ska göra och hur man ska gå Ehm, och där tänker jag lite att när, som vi pratade lite i bilen på väg hit mm. när börjar ens vägval på riktigt när du, du går från det? högstadiet till gymnasiet mm. då blir det ju verkligen en splittring och fråga ja. om val det är ju första gången man väljer skola det är ju när man ska välja gymnasium mm. Mm. och då har du liksom ditt eget visst dina föräldrar säkert inblandade i ditt val mm. men, men hur gick det till när du skulle välja gymnasium annan då? Eh, jo, jag valde alltså jag valde två val. Eller man fick ju välja så här: ranga. Men kände du att lista? du fick stöd liksom, från skolan? Att, nej, det, så här, nej, det tycker inte jag. Hur alltså, det skulle resonera. Man är ju trots allt bara 15 ja, år. Ja, man är ju skitliten. Och det var ju alltså jag tror inte att det, det, är, det är ju absolut inte det viktigaste valet man gör. Det är det första valet man gör, vilket kan göra att det blir lite svårare. Men det är ju inte så här... Men, men det kanske är, bara... är viktigt, viktigt när du är 15. Ja, det är såklart det Men man, det är så lätt att man tänker att det här kommer att avgöra så mycket. Mm. Men när jag tänker tillbaka på det så det är självklart att det är formerna, vilka man går i skola med och vilka kompisar man träffar. Men det är fortfarande ingenting man väljer när man söker till gymnasiet. För det har man ju ingen aning om. Mm. Utan man söker ju bara skola och inriktning så. Sverige. Eh, men jag i alla fall, jag valde eh, dels en linje på. Nacka gymnasium som var någon sån internationell grej. Man kunde åka utomlands och sådär. Så jag tänkte att det var kul. Men sen så valde jag en skola in i stan också. För att jag kände att jag ville komma bort lite från Nacka och komma in i stan och prova något nytt. Mm. Och så kom jag ihåg när vi skulle få de här antagningsbeskeden att jag hade kommit in på båda och tyckte det var jättejobbigt. För då var jag verkligen tvungen att välja. Precis. Och, för där kan jag tänka mig att många... Att antingen så är föräldrarna väldigt på, alltså på, vill påverka barnen att den här skolan ska du gå på eller mm. den här skolan ska du inte gå på. Mm. Eller så är föräldrarna bara helt passiva i det valet. Ja. Alltså mina syrger, om man tittar på dem de gick ju, min äldsta syster, hon som är liksom kanske, hon är väl den som är mest högutbildad av oss nu och verkligen gör karriär. Hon gick ju estetisk linje liksom. Mm. Drama. Så där är det bevisat och, ja. att du behöver inte ta natur Nej. matte Nej. Ö, för att <laughs> få ett Nej. toppjobb. Nej. Nej, det är inte där, det vi står och faller på. Eh, så att jag känner väl inte sådär att något krav egentligen, men däremot så var jag väl liksom jag ville väl bara ha en bra skola helt enkelt. Mm. Och då visste jag att den som jag sökte till var ganska uppstud minst sagt. Mm. Eh, så det var väl det och, och sen så tyckte jag att det var kul också att om man ändå ska splittras liksom från alla gamla klassen så är det kul att prova helt nytt. Mm. Kände jag och ville inte till stan och, och sådär. Där var vi nog ganska olika i valen. För att jag var ju verkligen sådär, jag brydde mig nog inte så mycket. Jag Nej. tog bara någonting som verkade bra. Mm. Jag valde ju Sammedia. Mm. Eller från början Sam. ja. På Nacka, eller hur? Ja, mm. men jag kom ju först inte in på Nacka. För jag hade ju mm. för låga poäng. Så då kom Var jag in på inte någon... in alls. Nej, jag såg på reserv. Jaha. Och det kan ju också vara väldigt jobbigt. Ja. Eh, att, eh, och jag... Det, det, jag minns inte så jättemycket, men jag vet att jag fick prata med Sy och, och hon förklarade lite de olika... Eh, fick du, de ja. olika linjerna, vad de innebar. Men sen så fick jag bara fylla i en... Gick inte henne, fylla i en lista. Jag hade inget prata med mina föräldrar om vilken skola jag skulle välja utan det valet gjorde jag helt själv men sen kom jag inte in då på en akka, så att jag fick börja på en skola i en liten ja, en, en men annan just. skola eh, men sen gick jag nog bara där fem dagar ja. så kom jag in på reserv ja. och då valde jag en klass där min, en av mina bästa kompisar gick i mm. och det kan jag känna här i efterhand att där var nog du lite mer modig än mig för att jag har alltid haft Vela ta tryggheten i att någon annan ha en kompis. Ja. Hela tiden. Ja. Som jag kanske känner nu i efterhand straffar mig på liksom, när man blir äldre. Mm. Just det här med att vara själv. Men jag kommer ihåg att du var inne på att flytta till USA. Ja, det var ju också ett val. Men det var ju ett val jag inte kunde göra utan en kompis. Mm. Jag fick ju erbjudandet att gå på high school ett år- men jag vill ha med min kompis. Och mm. kompsen i fråga hade inte. Hon bodde själv med sin mamma och hon var ensamstående. Och hade kanske inte den möjligheten att mm. skjuta iväg hennes dotter Nej. till high school. Så vi sökte stipendium och försökte där. Och... Mm. Men eh... ja, någon gång kommer jag väl långra det. Men, Men gör du det nu? Nej. Nej. Nej, för att jag har aldrig riktigt lockat mig att åka iväg till, Amerik till en high school liksom. Nej. Jag känner att jag skulle känna mig väldigt malplacerad mm. Men sen, om jag hade gjort det då valet, mm. kanske det hade, jag hade blivit en helt annan människa. Säkert. Att vara där ett år. Mm. Så det kanske hade blivit en livs, liksom, en personlighetsförändring mm. hos mig. Mm. Och att jag hade upptäckt sidor att jag, som var bra eller kanske dåliga. Ja. Det vet man inte. Så det är det som är så intressant av just de här valen som man ställs inför. Ska jag gå höger eller ska jag gå vänster? Det, det kan vara så inte livsavgörande men det kan vara verkligen personlighetsavgörande. Mm. Men vad, är det, vad, vad tror du det är som påverkar? Liksom? För det är ju... Alltså den här fria viljan den är väl egentligen inte sådär jätte fri på ett sätt. Alltså man har ju alltid vad ska man säga man blir ju alltid påverkad på mm. ett eller annat sätt. Även om man tänker kanske att man gör ett helt frivilligt val så finns det ju alltid några alltså vi ska inte säga baktanke men liksom några Men jag tror mycket att alltså de som det som kan påverka är ju framförallt i min situation, vänner. Ja. Eh, jag har alltid känt att jag kanske går den vägen mina vänner går. Mm. Jag har aldrig stannat upp själv och tänkt så här: vad vill jag? Är det här kul? Mm. Vill jag gå den här vägen eller vill jag gå den här vägen? Men senare då, efter gymnasiet, då, då, är, det, då är det ett nytt val när man har tagit studenten. Då ska man också välja en, en, liksom, en inriktning. eller. Då hakar du på mig. Till Barcelona. Ja, men precis. Barcelona. Baffeladna. Ja. ja, precis. Och det hade jag ju nog inte gjort om inte du hade åkt dit. Nej. För du var ju. hade ju tänkt åka dit själv. Mm. Det var ju också. Det låter som att jag bara flyr. <laughs> ja. Men jag det var ju också. <laughs> du vet ju inte vad Nej. Nej, Nej. Nej, men det är skett så. Nej, men det var också en sån grej. Jag satt, vi satt ju på vårt jobb där i Stockholm. Eh, jobb med telefonförsäljning. Ja, ja. Skittråkigt. Men vi var eh, grymma. Vi var grymma, grymma säljare. Ja. Men i alla fall, och det var ju en, en jätteslump. Jag skulle komma ihåg att jag skulle åka gå med min syra på en så fest som var... Jag tror att det var Metro som hade den här festen på Södra Teatern. Och det var eh, någon sån här... Ja, jag vet inte vad det var för fest riktigt. Men så skulle jag i alla fall gå in på Metro och kolla när den började. Och, så såg, och jag satt på jobbet liksom och kollade det här. Och så in där och så såg jag den här annonsen. Eh, vill du jobba med typ telemarketing i Barcelona? Och jag bara, ja, det vill jag. Och så kollade jag upp det. Och sen så skickade jag in en ansökan lite senare. Och gick på en tur och så där Och fick det. Och var helt, helt, helt inställd på att åka själv. Mm. Och tänkte att så här, ja, men okej. Jag kommer kanske vilja börja plugga om några år. Men nu vet jag inte riktigt vad jag vill göra. Eh, och jag vill inte sitta kvar i Stockholm liksom. På det här stället. Resten av livet. Så att nu, nu bara sticker jag, liksom. Och det, det kommer väl säkert bli skitkul. Och, och jättebra grejer och komma iväg själv och sådär. Men sen så, vad modigt känner du aldrig liksom att För för tänker att de som kanske lyssnar i så här, ja, ah, det skulle också vilja göra men det är så mycket som kanske tar emot att eh, man kanske har eh, är rädd för att eh, flyga eller man kanske känner att man inte har bott själv för du hade ju aldrig bott själv då. Nej. Så att då skulle det bli din första Ja. Flytta hemifrån ja. till ett annat land. Det är ju jag, tror inte att jag, ja, jag tror inte att jag gjorde så stor grej och Jag såg det mer som att så här, ja, men jag åker dit. ditt ett nytt land. Jag kanske är där några månader. Träffar massa folk. Jag hittar väl några som jag kan bo med. Det ordnar sig. Liksom. Det var ju ganska många som åkte iväg så där, i den åldern. Liksom. Mm. Eh, och, och jag såg det liksom inte som någon sån här avgörande grej som jag skulle ägna mig åt för all framtid jag tog det ganska lätt. Liksom. Mm. Och såg det bara som en, en kul utmaning. Jag var i, nu kanske jag snarare skulle tänka mer på det och liksom åka iväg ensam sådär mm. men då var jag inte nej, jag tyckte bara att det skulle vara kul liksom mm. men, sen så... men sen så peppade jag ändå dig för jag tänkte att det här kanske Anna också tycker är kul och då mm. blir det ju, när du bestämde för åka, så blev det ju en annan typ av mm. resa det var ju ett väldigt lätt jobb att få ja, det Vi jag gick ju på inte den intervjun och hon bara, ja men eh, ja. du får det ja och sen var det ju en säljutbildning i Norrköping Som man skulle då kvalificera sig till att eh, Fåka få ja. Man fick sitta på ett kallcenter där Och bevisa egentligen Att man kunde sälja ja. För att sen fåka få veckan efter ja. eh, Men det var en fantastisk upplevelse För att gå vidare lite så kom vi hem därifrån. Och då var det ju... Ja, där vi för sig... Du åkte hem tidigare. Mm. Eh, och sen så åkte jag hem. Och då när man kom hem till Sverige då var det ju en ny grej. Det var ju lite såhär, eller... Det är väl fortfarande lite så, men... Från att man liksom börjar skola, eller dagis i skolan- då är det liksom spikrakt. Och gymnasiet var det, väl, det var ju varken du eller jag- tvekade ju ens att vi skulle gå i gymnasiet. Det var självklart. Mm. Men sen efter studenten så är det ju- aldrig mer självklart vad man ska göra. Man står ju alltid på egna ben- mm. för, för resten av livet då. Mm. Och där kan jag känna så där direkt efter gymnasiet. För då hade vi ändå det här jobbet som telemarketing. Vi hade börjat att jobba på helger- eh, och kvällar, och sen så- Fick vi jobb då på mm. heltid Sen mm. jobbar vi bara några månader innan vi flyttade till varslåna mm. Men där kan jag känna att eh, Den här syokonsulenten På skolan ja. Vad fan gjorde de? Ja men alltså, Under hela min skolperiod har jag nog aldrig pratat Med en syokonsulent Förutom när jag skulle välja gymnasium ja. eh, Och jag känner att när, när behöver man en syokonsulent Som mest? Mm. Jo det är efter gymnasiet ja, verkligen efter gymnasiet. Det är typ efter sommarlovet så vill man ja, att det ska komma. Ja. Och så, okej okay, Anna, vad vill du bli? Du kan plugga det här, ja. du måste plugga upp dina betyg. Självklart kan man ju söka upp är... dem själv. Ja, men, men det där är ju en djungel och det är skit ja. svårt Så där tycker jag verkligen att man borde se över eh, alltså Stockholms stad eller läroverket. Hur ska man eh, kunna pusha elever att plugga vidare mm. För det är ju en djungel och man har så svårt att hitta i den ja. helt, helt själv. Hade jag kanske haft en syrekonsulent som tog tag i mig där och sa så här, Men Anna, om du, jag gick väl ut med liksom skapliga betyg. Men jag hade en kanske två betyg som jag var, ja 200 poäng som jag var tvungen att plugga upp. Vilket ja. jag gjorde sen på Convux. Ja. Men... Hade någon där kanske sagt så här, du efter gymnasiet så har du en obligatorisk tid som du får komma till och då har vi en sittning på en timma ja. och då kan jag klargöra för Det dig skulle ju vara helt fantastiskt. vad du kan komplettera med för att kunna mm. gå den här utbildningen eller ja, förklara liksom. Ja och nu vet inte jag hur det är liksom, på alla skolor men överhuvudtaget att en syokonsulent kan faktiskt komma till klassen några, någon månad innan man ska ta studenten eller kanske en tidigare och säga så att jag finns, jag heter sy ja. och så och nu är ni på väg härifrån och ut i livet och var, eh, ja, men så här, vad ska ni liksom, vad ska man välja, vad ska man göra och det är ju väldigt svårt men här är mitt rum, här kan man boka en tid. Bara visa sig och liksom... För det kan ju finnas folk som kanske har då... eh... viljan att... plugga vidare eller... eh... men kanske inte har kunskapen. Och kanske inte heller drivet när man Nej. är så ung att så här, söka upp en syrekonsulent och sitta i kötimmar i två dygn för att Nej. komma fram och få en tid på en kvart. Ja. Där de är stressade och... Så. Ja. Men ja. nu har vi pratat väldigt mycket om det här med alltså, gymnasiet och vad man gör precis efter gymnasiet och sådär. Men det är ju inte riktigt alla. Alltså sen, det ju, sen har det gått några år liksom och vi har, ja. valt, vi har valt ganska olika. Jag valde ju sen, jag bodde i Sverige något år där när jag kom hem och sen så flyttade jag upp till Norge. Ehm, och det var min syster då som sa liksom, hon bodde ju där och var såhär, men kom hit, ska inte komma hit och jobba lite och sådär. Mm. Ehm, och hon hade ju barn så att då kändes det kul. Ehm, men och sen kom jag hem och började plugga mm. eh, men du gjorde du har ju du har ju inte pluggat nej, jag, jag valde att inte gå till syo ja, <laughs> nej, men jag valde att inte plugga eh, utan jag pluggade upp mina betyg så jag hade fullständiga betyg mm. eh, men sen eh, började jag jobba på en förskola efter Barcelona Mm. I två år. Och sen... Eh... Jag är snuvig. Ja. Jag är mm. Landet snuva. Ja. Det är nog den här lilla brandutvecklingen. Ja, det brander ju på ganska bra här. Det var jag som skulle tända en brasa. Och jag tyckte att det rök in. Så jag öppnade spelet. Nej, jag, jag trodde... Jo, jag trodde att jag öppnade spelet, Men jag stängde spelet. Och sen så blev det en... Brandutveckling här i... ja. Det var lite tråkma, men vi vaknade till i alla fall ja, efter en absolut lång bilresa. Så bra. Det som kanske ska tilläggas är att din pojkvän är brandman. Mm. Så egentligen borde du veta mm. sånt här. Hon kommer så för att du... hem Ja, så jag pratade med Viktor. Mm. Nej men jag gjorde väl den resan att jag inte pluggade vidare utan eh, sen fick jag chansen att börja jobba eh, i en personalpool för receptionister. Alltså efter den här förskolan? Ja precis, efter förskolan. Eh, och trivdes jättebra men kände väl att det här var inget jag kanske skulle göra eh, livet ut. Utan jag tänkte jag ger det här ett år. Eh, och det som gick ut på att vara att man hoppade runt till olika kunder då. Ah. Som eh, mitt företag har eh, bemanning på. Mm. Och täckte upp när personal var sjuka och hade semester och sådär. Eh, men eh, sen har jag alltid haft lite kanske då undermedvetet målet att eh, vilja jobba på kontoret mm. eh, och vara då liksom, ansvarig för de här personerna mm. och det gick ganska bra för företaget och vi växte i den här polen och ja, det finns, fanns inte direkt någon samordnare för kalendrar tider och Eh, man kände sig lite utanför när man var i den här lilla polen. för man, hade inte riktigt någon... man var lite chefslös ja. eh, så då kom jag på ett förslag att jag kan ju ansvara för den här personalpoolen och mm. eh, pratade med min närmaste chef då eh, som även har blivit lite mentor för mig ja. i arbetslivet eh, och så fick jag presentera det på ett chefsmöte min idé och sen så fick jag tjänsten på prov. Du skapade din egen tjänst? Jag skapade min egen tjänst. Eh, och, eh, vilket jag är väldigt stolt över. och Ja. Och det har varit på prov tills nu. Det har liksom... <går> <Någon> år liksom <senare. går> Några år sedan senare. Ja, men det, sen har ju självklart lite mer ansvar fallit på mig. Så, att, eh, så nu sitter jag där på kontoret. Och eh, ja. Det är väl det. Mm. Så det finns en annan väg än att plugga. Men då kanske måste jag ha drivet. Det är jag alltid tänkt när jag gick där och kanske plockade disk från diskmaskinen när man var konferensvärd eller någonting, att det jag gör nu kommer jag någon gång i framtiden ha nytta av. Mm. Och så där är det ju med allt. Ja, Även och det om... får man ha lite som ett motto tycker jag. Ja, och också att När man det kanske... är tråkigt. Precis. Eh, och sen så tycker jag att man ska framförallt så ska man känna så här att om man känner att det här är inte rätt för mig. Jag har, inte valt, jag har valt fel. Så är det också en jättebra grej. För det är en lärdom i sig att man har gjort ett felval. val. Liksom. Absolut. Och sen alltså som du säger. att Varenda litet skitjobb man tar på vägen. Även om man inte ser det då. Så är det alltid en lärdom. Mm. Man kanske har en, en kollega. Som är grym på det. Den personen gör som inspirerar. Eller man kanske har en, en jättedålig chef. Och då är det en jättebra erfarenhet. Mm. Eller man kanske har... Ähm, möter kunder eller vad det en kan gälla mm. så är det liksom ähm, någonting man kommer bära med sig som en erfarenhet. Mm. Så att jag tror, man ska inte vara så himla hård mot sig själv eller, eller liksom döma ut saker och ting som att så här, det, här, det här är inget bra, det här ska jag bara göra tillfälligt. Ja visst, om du känner så så tycker jag, då ska man ta tag i det mm. och verkligen försöka, försöka komma på vad det är man inte tycker om vad det är man heller skulle vilja göra men man ska inte Liksom döma ut det som meningslöst. Det man håller på med just nu. För det är alltid bra. På en erfarenhet ja. helt enkelt. Ja. ja det kanske blir ett, ett annat ämne. Men jag tänker lite just det här med vänner. Och vilka man väljer att umgås med. Och så där. För det var inne på i precis början. När vi, liksom, hur vi träffade oss så, så var det ju det här med kompisgäng. Och att vi var ett stort kompisgäng. Men sen. När, det är också en sån grej som. Liksom bryts upp. När man, när man byter sammanhang. När man helt plötsligt tar studenten. Liksom, eller. Eller byter skola eller flytta eller vad man nu gör. Och då blir det ju en nystart i sig. Att säga: ja okej, okay, men nu kan jag faktiskt välja vilka jag vill umgås med. Vill jag hålla kontakt med det här gamla gänget eller vill jag bryta med dem och sådär. Ehm, så det är också någonting som man ställs för. Det är väldigt, väldigt mycket som man ställs inför. När man lämnar sitt naturliga liksom, spår. Mm. Ja, absolut. Och, och sen är det också... Så att när man splittras från sina tjejkompisar eller killkompisar och man kanske börjar då en ny skola eh, och får andra sociala sammanhang så kanske man inser att de som man då hängde med på högstadiet mm. absolut inte är detsamma som nu. Alltså man kan ju faktiskt också växa ifrån varandra. Ja, det kan man absolut göra. För det har ju hänt med... Några schomser som jag har. Som jag har känt att vi var väldigt lika. Mm. För två, tre år sedan. Mm. Eh, och hängde mm. konstant. Men nu när vi ser. Så känns det som att vi är på helt två. I olika nivåer. Ja. Eh, och det handlar ju inte om. Bara att jag kanske då känner att jag. Är på ett helt annat nivå. Med SAM och, och rätt. Och, det är inte inget som säger att det är det rätta. Men, men att man. Man skapar sig andra intressen, tror jag, mm. utifrån den miljön man är i. Ja, och sen tror jag, alltså som vi pratar om det här att man är så vad man väljer med plugg och jobb och sådär. Det beror ju väldigt mycket på kanske, hur ens kompisar väljer och hur ens, liksom, vad man kommer från för typ av familj och sådär. Och det kan ju också vara en sån sak som man upptäcker när man kommer i ett nytt sammanhang. Kanske liksom börjar plugga eller börjar på ett nytt jobb. Vad är det för människor man träffar där? Och det kan ju vara en sån befrielse att träffa människor som, som tänker lite utanför det här. Eller tänker på ett annat sätt. Mm. Och helt plötsligt, alltså man kan ju få såna här ha-upplevelser när man träffar vissa människor. Att mm. säga, men gud, har du valt att göra så? Kan man göra så? Är det okej? Okay? Det, mm. det har ju gått jättebra. För, alltså, mm. Och det där kan nog vara bra att ha med sig när man, om man kanske liksom tycker att så här, ja, men alla mina kompisar gör ju så här. Och det är väl den enda rätta vägen. Liksom. Jag borde väl också göra som de Ja, men du kanske ska byta kompisar Eller du kanske ska liksom försöka att... Ja, det är inte så lätt såklart. Men alltså, kom ihåg att... bara Nej, att byta kompisar är ju inte så lätt. Nej, det är inte så lätt. Men man, ja, det är nog väldigt viktigt att komma ihåg eh, att eh, det som din närmsta krets gör, det sättet de lever på det barnen de gör det är inte liksom eh, vad ska man säga eh, liksom allt det, det rätta för dig själv. Nej, och det är inte heller så som hela världen fungerar. Det finns mängder sätt att leva sina liv på. Ja. Ehm, så att man, ska inte, man ska inte liksom vara för in, inrutad i, i det. Nej, förstår du vad jag menar? Ja, jag tror att jag förstår vad jag menar. Men det är väldigt lätt tror jag också. Ja. Alltså man har, för jag vet att när man var runt högstadiet, början till gymnasiet så var ju verkligen ens kompisar allt. Ja. Det betyder nästan mer än ens familj. På alltså ens vis. kompisar tror jag har en, nästan en större del i ens uppfostran. Ja. En social ja. uppfostran ja. Än, vad ens, än vad ens föräldrar har. Absolut. I alla fall när man är lite äldre. Och då är det också fråga om, om man har hamnat då i fel kompiskrets där man känner att eh, man kanske inte passar in eller kompisarna kanske börjar med börja ta en helt annan väg än vad man själv vill. Mm. Att man är stark och faktiskt kan slå sig fri från alltså det finns också dåliga umgängen mm. som man kan falla in i om man inte har den styrkan att ta sig ur det. Ja. Eh, och där är man ju lyckligt lottad i alla fall vi att vi har haft ett sunt kompisgäng ja. som har resonerat sunt och haft sunda värderingar. Ja. Men det finns ju faktiskt de som har en dålig självkänsla och känner att det här är mitt enda sociala sammanhang mm. i den här lilla klicken. Mm. Jag är ingenting utan mina fem killkompisar eller tjejkompisar. Mm. Och att faktiskt då, tror jag, är sunt att stanna upp och liksom bara känna efter. Vad vill jag mm. med mitt liv? Vill jag det som Kenny eller Tommy eller Lisa och Pia vill? Mm. Eller vill jag gå en annan... Bra Eller vill jag gå en annan väg? från 40-talet. Ja, men jag tror att, som du sa... för Att det, att det är... Kompisar har stod stor påverkan av ens uppfostran. Hade du kunnat göra annorlunda i dina val i livet? Just efter gymnasiet. Hade du kunnat... alltså Om du vill dela mer av tips. Ja, gud. Absolut. Jag tror att väldigt mycket av mina val... Är nog, alltså jag, vissa är ju så här, Vissa liksom är, har ju alltid en sån stark barndomsdröm om var de blir när man blir stora. Eller, mm. eller någonting som växer fram. Eller något självklart val. Även om jag tror att det är väldigt få faktiskt. Eh, men de människor kan man ju verkligen vara med sjuk på. Men jag har inte haft någon sån klockren bana. Så där. Eh, utan jag har nog mer liksom, tänkt rationellt. Vad är vettigt att satsa på... Liksom, vilket jag kan ångra. Ibland kan jag känna att så här, men varför var jag inte mer känd efter med magen, liksom, vad jag verkligen tycker är kul och vad jag verkligen, verkligen brinner för. Mm. Och också låta det ta lite tid och, och låta det växa fram. Och du kan, det kommer inte till dig i köket när du står och diskar att ah, det, det här är väl bli. Nej. Utan man måste prova på olika saker. Ja. Och det är därför också jag tycker ta tipset att, från mig att efter gymnasiet ut och jobba, mm. träffa människor, prova på så många jobb du bara kan. Ja, och då kommer också olika komma fram till miljöer. vad du är ja. bra på liksom, Precis. Så, vad du passar för. Ja. Säg att det kanske är en, en person i varje klass. Ja, det är ja. så bra att vi kör den här statistiken vi <laughs> <laughs> måste kollektera. Ja. Men säg, för enkelhetens skull. säg att det är en person i varje klass som vet exakt vad de vill göra. De säger det första dagen när du träffar dem på ja. gymnasiet. Ja, men jag ska bli veterinär. Ja, men det är väl skitbra då att köpa det. Så länge det känns rätt i magen och du inte är kriminell så köp på ja. det liksom. Kriminell? <laughs> ja men vad <och> fan? Vadå? <laughs> Nej men vad då? Ja men kriminell. Ja vad då? Fattar du inte vad jag menar? Nej, att man ska göra det man känner för så länge det inte är olagligt. Jaha. Ja. Jag tror mer menar att man inte ska bli veterinär om man inte är kriminell. <laughs> Ja, veterinär är jättebra om du är kriminell. Ja, precis. Det blir Nej. dagens lärum. Ja. Nej, men det tycker jag verkligen. Och sen också för att sammanfatta det. All erfarenhet är bra erfarenhet. Verkligen. Oavsett om det är ett skitjobb. Så kommer du någon gång ha en erfarenhet av det. Mm. Ja. Du kanske får avrunda. Mm. Det här var första avsnittet av den här podden. Och vi, äm, det är väl lite så här det kommer vara. Och vi tror på det här, den här idén så himla mycket. Så att, äh, vi hoppas verkligen att det här kommer bli någonting. Så att vi kan sprida. För jag hade i alla fall velat. Och jag vet att du också hade velat det man där. Ja, ja. Haft någon, äh, någon lite äldre eller någon i samma ålder. Man fick höra från ett helt annat perspektiv. Mm. Vad har du varit med om? Mm. Hur känner hon i den situationen? Mm. Vad gjorde de för val? Och inte kanske bara... lyssna på sina kompisar eller sina föräldrar. Utan haft någon Nej. annan att lyssna på. Ja, och det är ju så. Det finns ju ingen facit. Liksom. Det är väl ingen som, som vet. Förrän man ligger på sin dödsbädd. och man har gjort rätt eller fel val. Om man ens vet då. Och det vi vet ju inte heller. Liksom. Vi är inte gamla, Men vi har i alla fall de här första åren har vi i alla fall tragglat oss igenom och det vi kan se om man tittar tillbaka liksom, och, och ser på våra kompisar och våra syskon och sådär det är att fan alla är ganska lika i det här att välja och fatta beslut det är skitsvårt för alla mm. och det är väldigt få som är hundra procent säkra på det de gör mm. men det är okej okay och det, det kommer bli bra ändå till slut mm. men eh, nästa podd avsnitt hade vi faktiskt tänkt att det skulle handla om eh, Självkänsla är mm. nästa tema. Ja, välkomna att lyssna nästa gång. Ja. Nästa, nästa, nästa, nästa, ja, nästa, Ha det bra, säger vi från en liten stuga med, en röd stuga med vita knutar. Ja. Och en släktprasa nu, säger jag. Ja, jag på den lite. Ja, god natt. God natt, så så gott. Hej. Hej, hej.